Aztelihinoz, bideo egile baten ezagutza. Eta aldihuntan, Ushkasko bideo egile baten ezagutza egin dezagun. Katia nizena da Kaukori Kura. Hunen gibelin, nordiziatik horra den eh, berroita bostur te dian Mikel Aizpuroa, jakasle bat da, liseo, bai edo liseo kolegioko dena juntan, eh, be video edo kate juntan, kanto esumait egiten YouTube eti humor zerbait xartzaz aldikal. Aktualitatiaz, bena egunko mundiaz inspiratzen da be kantoien shortzeko eta klipen muntatzeko. Berutea 6 bideo badutu momentuko eta be umorearen kumprinitzeko, probozatzen da iziet be kantoe baten entzutia. Korokon, izenekua, huntan Madonna eta Karakantalden El Carlana du kuntatzen. Prefosta beti be manean. Madonna, Marie, Madonna, Madonna. ak nahina Madonna Mari mandona Madon Mari mandona guztiek egiten dute bedi garak nahi donna Kontzertunez gen du txapelakin baina esanzigun Hal ez bada hala ez bada josa te porain Madonna Mari mandona Madonna Mari mandona guztie egiten dute beti berak naidona donna Mari mandona Madon Mari mandona ke guillenz dute beti beran naizona rollo anaizuen butako batekin baino esan genion madona izansincheske ia gure amona madona izansincheske ia gure amona eta behin esan hartzeko azido bat berarekin baino gu nahio ardik arno pixka batekin eta berak ala esan zuen No sex, no drugs eskaldinak ez deura gizonak. Oies, oies, oies, oies. Eta artu gendun. Eta artu gendun. Artzidoa artu gendun. It's too much to come So eta, egin <tartan> <tartan> <tartan> Benito, benito, <tartan> ita komuko, eh? La isla, poli eta, <tartan> la, la, la isla, ita! <tartan> benito, es maz de tu, eta! Eta, egin zelan. Madonna. Madonna. Madonna eskuoi. Madonna. Neskal agunad, Madonna, Madonna. Madonna. Madona, skuoi, Madona... Kaukori kura, en eh, ezagutza egindugu ordean kolokon izen adian kantoia ekine. Guztuko ikan manima usi kantoia, uh, klipak, eh, habo, balio du ebai ikustia. Kantoe, uh, ordineraitekoa da, eh, beste kantoe gusietan, ebai abantzu, gizartean kritika bat zerbaite. Eh, Ekartendu, halan ula Amazon izen adian kantoe uh, webuniaz kantoe bat idatze duen. Zuten dugu, parte tipi bat. Chichi tapki, gai schio iuta, e c'è mia ispa, amatai seva, e Itsirenea paisk antik fortiren egan etzen boi jueguera berrira tare txiki biziko san balko it begira Kau kori kura ordi interneten ikus gai eta bideo egilean ezagutza en egiteko argiak eta sus, webguniak artiak uh, esketatu die ordin pertsona hau Mikel Aizpulua ordin halaen nahi bali maduzie habo barnatu gai hau edo bideoak ikusi umore zerbait edo irri egin Kau kura esari ziren uh, navigatza ilian.